الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وقال الاراده والمشيئه وهما عباراتان عن صفه في الحي توجب تخصيص احد المقدورين في احد الاوقات بالوقوع مع استواء نسبه القدره الى الكل وكون تعلق العلم تابعا وفي ما ذكر تنبيها <تصفيق> على الرد على من زعما أن المشيط قديمتنا. <تصفيق> ماتن رحمة الله ليدي الله رب العزة دي فارا يوبل صفات بيانوي. سبل <تصفيق> صفات دي باري تالانا إرادة أو مشيط دا. اراده او مشيط دي باري تالا دا دوارا. الفاظ مترادفة معنى واحدة صفة واحدة دليل دي دي دي پاراة صداد وارا يوشيد ويلي أنهما معرفان بتعريف واحدنا وكل ما هذا شانهما فهما واحدنا فالمشية والإرادة واحدنا د ليل د دې داوي د فارا فن مد دي قياسه اختران سره ذکر کئ و بياي چې مشيه توي را د ايباره د لشه واحده نه ولې وي د وجنا خدواړو तारीफ سوې د په तारीफ واحده سره هر هغه دو شيا نه ديږي तारीफ ديږي دوړو तारीफ په یو तारीफ سره راغلي وي نو اغا شه واحد وی نو معلومه مسولا چی دویم اغا شه واحد ده د دوار د ده پاره تعریب سراغ لیده ای ثبات ده سو راو نو ده یه و همه نو شارح شرح و په کلاپ و همه ای بارتان سراغ رز ده شارح اغا مختصر سلور غرض دي اول غرض اغه ذکر کړکوي تعریف لپاره د ارادي او د مشیت دویم ذکر کړکوي د فد سوال دریم ذکر کړکوي بیا د فد سواله. څلورم ذکر کړکوي رد په دوو فریقینو باندې چې یو کرامیه دي او یو حسین نجار معتزلی ده موئل خلاصه دی شرحه څلور خبرې دي یو شارح رحمت الله علی ذکر کوي تعریف لپاره دی مشیت او اراده دویم غرض دی شارح رحمت الله علی د فدې سوال دریم غرض دی شارح رحمت الله بیا د فدې سوال سلرم غرض هغه رده پدو نو وبندې چې یو کرمیه دی او یو حسین نجاری معتزلی ده نو د یا ایت مشیت او اراده دا دواره عبارت د لغه یو صفاتنه چې دا صفات په حیکه موجود وي دی سره ثابتيږي تخصیص د یو د مقدورینو په یو د اوقاتو کې په یاعتبار بار دی وقو او د ثبوت سره اراده دی ات ویلې کېږي چې ته دی سره تخصیص د یو د مقدورینو وکې د دوه شیان هغه د تا د قدرت لاندې راغلی وي نو په دی سرهغا په اعتبار دی ووق او د وجود سره د یو د پااره تخصیص او ترجیح را نو دی ته ویل کږي د ممرجه ده دمرجه ته ویل کېږ را ده لکه د الله رب عزته هغه قدرت ممسوي وجود د وادم د زای لره نو ک چېرته الله تعالی. دا ما دی وجود ته راوللی نو دا به ینی ووقې ووجې کوي دا به په اراې سره کوي که ووقې آدمې کوي نو دا به په اراې سره کوي نو دغه مراج ته ویل کېږي اراده او دغه مراجح ته ویل کېږ مشيته پولی لکه ما ویللی چې الله رب العزت داحي زاد ده دا. دیغی قدرت اغا وجود و عدم ده دی ممکناتو برابر ده. و یو ممکنه هغه معرز دی وجود تا راولی. نو وقود دی وجودی کهی دابو پا مشیط و ایرادی بندی کهی. یا د ترجیح هغه عدم دی دلار راولی نو وقود عدمی کهی. نو دغه ترجیح یا داغ مراجیح بارد دال دغه مشیط و ایرادی نا. سوال دا راځې معوتریزی چې صاح به مشیت راې ته ضرورت نه راغلی مجیح دی دی یو د مخورې نو د پاه په خپله قدرت وین د دی قدرت دی وجه نه دی ترجیح راغلی ووي لپاره دیه مخده نه نود راغیله دی نه جواب وکهه چېنا صاح به ماجه هغه مستقللی ی او بل صفت په کار غیر غیرله قدرت نه ولے وې دیو جنا ته قدرت اغا په نسبت سره د غټولو محدودیتو ته علي سويده نو چې نسبت نسبته د اغا طریقې د مساوات سره راغلی دا یو رنګ راغلی دا نو دیو جنا او څکله مګا په دی قدرت سره ترجیح دی یو دی فار راول نو نسبته د خودوالو ته مساوي نو بیا لازم سره ترجیح بلا مورجه نو دیو جنا ته ترجمه بلا مورجه هران سي یو بل مورجه دي فارا دي یو بل صفت نه لا بوديوه او اغه صفت نو مگر اراده او مشیت دي بار تعالی دیو جنا مګه قدرت ځانته صفت ذکر ک او داغه مشیت او اراده مګه ځانته صفت ذکر ک د دې سوال جواب په حقیقت تاسو پوه شئ سوال دار اغه ماتری دی که ماشیه ته را دې ته د حاجت او ضرورت نوی لملای يجوز ان يكون المرجح قدرتنا ولن دروات مرجح دې دې دې لپاره هغه قدرت را غلې نو دې را غې له دیني جواب چې قدرت مرجح نسی جوړې دلې ولې و دې وجناته د قدرت نسبت دیشولو ټولو مقدورات تعالی سوېو نو چې کلا دامتساويون نسبت نسبته دوالو ته برابر وو اوس که د دې قدرت دی و جنا ته یو ته ترجیح ورکوي نو د دې نسبت خو دوالو ته برابر راغلي و نو ترجیح بلا مورجه راغله لا الله يلزم الترجيح بلا مرجهنا نو دغه قدرت هغه مورجه نسې جوړېدلې معلومه ده داسې مورجه به یو بل صفت راغلي وي او هغه صفته عبارت داله لمشه ته اراده د باري تعالی د ریا مش کال راغی چې د مشیتو یی را دی ته د ضرورت نوی وله وې دی و جنا چې قدرت نسبت خو ټیک د ټول مقدورات تعالی سوې ده ک دې د دی و جنا وجود یی ادم ته ترجمه ور نو ترجیح بلا مراجعه را دې دا زمنن خو دی د دې لپاره اغه علم راغلی وې د علم د باري تعالی دی و جنا دې اغه ترجمه دی عیلم دی باری تالا دی وجنه دی آغا ترجیح دی یو دی مقدوری نو دی پارا وي نو مراجیح را آغای ترجیح بلا مراجیح را نغللا نو لحاظا مشیط و ایرادی تا حاجت و ضرورت پاتی نس نو دی را آغای لدینه جوابو که سی نا صاحب آیلم مراجیح نسی جوڑی دلی زکا پا آیلم که مسلا دادا سی آیلم تابیل پار دی وقوی چې یو شی واقي سي په يغه بد ته علم نو اوس چې کله علم تابع له فاردي او خو دا نو علم مرجه نس کې د لای ځکا چې یو ر به د واټه بیا بل يغنه روست علم رازي نو چې کله قدرت دواړو ته برابر یو دی واقع ک خو ترجه ویله مرجه خوراغ لا ل يغنه روست بیا مرجه ته حاجب ده نو د یو جنا د اګه مرجه نه سې کېدلای ولیکن دا توجیه د تفتزانی رحمت الله علیه د شرح عقاید ولکمزور ده وجدار چې علم مخ ته ذکر کوو اګه علم دی ممکن نه ذکر کوو علم دی ممکن دا یقیني خبره ده اګه تابله 파ره دی وقوعي چې ترڅو pore یو شی ثابت سوی نه وي ترڅو pore یو شی واقع سوی سو نه وي تر هغه وخت پورې په غو بندي علم نه راځي ولیکن مخ خو فسددو بیان دی علم دی باریکی او علم دی بار تعالی قبل کل شینه و بعد کل شینه علی سویده د هر سنه مخک دی الله تعالی علم راغلا ده له هر څه دی و کو نه رسد دی الله تعالی علم دی بارث اب نه ده کو یو شی دی 파رویم الله علم مربند موجود ده او کدی یو شی دی 파 و کو الله رب العزته علم مربند ده نو دی او جنا دغه توجیه سي نه معلوميږي نو کومه توجیه چې تاسو الته په حد دي قدرت کې ذکر کړل هغه توجیه دلته مراجع لیدل نو درس به وي چې دغه علم موراجه نس کېدلې ځکه د علم نسبت د ټولو معلومات او مقدورات لره علاه سويده دی الله تعالی علم په هر شي باندې موجود ده نو چې په هر څه باندې د الله علم ده نو لکه څنګه چې قدرت متساوي نسبته نو دا هم متصاوی متساوي نسبته نسبت دي ټول شیانو ته برابر ده اوس کته دي دی نو د دې دی ته د علم دي یو ته ترجیح ورکې په بل باندې نو دې خو مراجعه جوړېدلې نه سي ځکه نسبته دوار ته اعلی سوی راغلیو نو بیا لازمیږي ترجیح بلا مراجعه نو هغه خدرشه چې په شرط د قدرت کې ثابتې ده هغه په شرط د علم کې ثابتېږي نو ثابت اوس دا خبره ته مراجعه به یو امر آخر وي او اغه امر آخر نه ده مګر صفته او مشیت دی باري تعالی ده نو دیو جنا نو دیو قدرت او علم دی باري ټول شيانو ته برابر وو نو د دې لپاره یو مراجعه کارو نو اغه مراجعه علم نسو جوړې د قدرت نسو جوړې د نو اغه صفت او اغه صفته مشیت او اراده دی باری تعالی سوال څلرم غرض مګو تاسو ویلې ده او غدو ته غو بنده چې یو کرامیاندی یو حسین نجاری معتزلی ده قاول دی کرامیانو دا ده چې مشیت او اراده دادو صفتو ندي. و طريقة دا دوه بیل صفاتونه دي او فدی کې طریقه دا ده چې اراده مشیت دی باری تعالی قدیم ده اراده دی باری تعالی حادثه ده نوماتن رحمت الله علی ویل چې نا وهما عبارتان دا دواړه عبارت دی له شی واحدنه نو چې دی یو شی مې عبارت شلو د یو په قدمه او د بل په حدوش باندې قول کول دا باطل ده د دواله د الله تعالی ازلی صفته دي نو قول دی کرامیانو دا باطل قول ده او د بوتلان د فاریمه غو تاسو دلیل ویل چې دا, دا ولید یو شی دو دوه نه دي وې دې چې دا معارض دی په तारीफ واحده هر هغه څه چې شان دارنګوی هغه ا اغاشه یوه نو دا هم شی یوه هید او مترادفان دي دا. او دا رنګره دی وک او رادیو ک اغا پ نجی حسین نجار معتزلی باندې حسین نجار معتزلی ای چې اراده دی باری تعالی کی تفصیل ده یو اراده دی باری تعالی د خپل فعال لره یو اراده دی باری تعالی د فعال دی بندگان او د ممکنات لره اراده دی باری تعالی خپل فعال ته د دې مطلب دار دا. چې الله تعالی نن کوم نو دا په طریقې د اکراه سره نه دا په طریقې د سهو سره نه دا په طریقې د مغلوبیت سره نه وي چې په دې باندې غلبه کړی سوې دا یو چا د غلبي دی و د غفله کړای دا نو چې الله تعالی خپل پیاله ته اراده کوي د پیاله مطلب دې صد خپل پیاله ته چې د غفله په طریقې د اکراه نه ده دا غفله په طریقې د سهو نه ده دا غفله په طریقې د مغلوبیت سره نه دا دغه معنی دی اراده ده خو اراده دی باري چې کلمونکنات ته واخلې دا بیا دسن عبارت ده ودا عبارت ده ل امر دی باري تعالی دا عبارت ده <تصفيق> <تصفيق> له امر دی باري تعالانا. نو لك الله تعالی ویل دی الله ویل دی اتو الزکات الى غیر ذلک من الامور دا عبارت ده ل اراده دی باري تعالی د په خپل تاسو پوي شوي له حسين نجاري معتزلي قوالسس چې اراده دي باري کې تفصيل ده یا به اراده دي د اخلي خپل فعال لره یا به اراده دي باري اخلي چاله لره فعال دي بندلره نو که اراده دي باري تعالی خپل فعال ته خل نو د اراده مطلب دارا چې دغه دی دي په خپل اختیار راغلی ده په طریقې دي کراح سره نه ده په طریقې دي صحو سره نه ده په طریقې دي مغلوبیت سره نه ده او اراده دی باري تعالی هغه بندته اخلي بیا دی اراده مطلب داره چې دا, دا. دا غا امر دی باري دی بندته دا اراده دی باری تعالی ده د ایراغي په دې بندي رد وکړه اراده دې تنویل کیږي اراده یی باره ده فقټ لموراجعه نه چې په یغه سره دی وقو په اعتبار سره د یو د مقدورینو لپاره تخصیص او ترجیح راځي د ته اراده ایه ارادة. اراده امر تنویل کیږي ولې په دی او چې قانون په اراده کې دا ده چې تخلف د مراد له اراده دی الله تعالی نه محال ده تخلف ها یی کنه تخلف د مراد له اراده دی الله تعالی نه محال ده کېدای نشي چې الله یو شی ته اراده وکي او بیا غو مراد یې مخالفی راشي نو کداغه معنا او اخلو چې په معنا دی امر سره ده نو ډیر شیاو بندي الله تعالی امر مکلفین ته کړی ده الله تاله ټولو انسانانه نوته امر دا کړی چې ایمان را وړی الله تالا په دی نرو احکام تکلیفی او بندې دوی مکلف کړي دي ډر خلک کاغله دی نه مخالبت کوي که نه ایمان نه را وړي توات په ځای بندې نه را وړي نو ک چېرته دغه عمر و باارت له ارا نه وي نو بیا خو په کار داوه چې دغه عمرې باې کوی دی دی نه چېرته مخالبت نه وای راغلی ځکه دا قانون ده تخالوف دې مراد له اراده دې الله نه محال د کیدای نسیم نو که امر په معنا د اراده اراده په معنا د امر وای نو بیا خو په کار دا و چې دې دغه اوامر دې باری ته اله نه چیرته مخالفت نه وای راغلی حالانکه مخالفت خو مګ روزمره مشاهده کوم څوک مونږ نه کوي څوک زکات نه ورکي او څوک ایمان نه راوړي په پیګې او په دې ټولو باندې الله رب العزت امر کړی کنه نو معلومه ده ته دې د قول دا هم ردوده او باطله د کرامیانو قول دا هم ردوده او باطله نو ردیو په دغه دوه قولینو باندې چې یو قول د کرامیو او بل قول د حسین نجاری معتزلیو ته دې درس په حاصل پولیسوي ماتن رحمت الله علیه او ذکر دی رحمت الله علیه خبرې وکړي د ف اوله معنا د اراده وکړه دویمه د سوال وکړه دریمه د فدیسوالو کړه او سلره ميره دوک په قورینو باندې نو سی بارته ګور خپل اراده او المشیه بل صفات <تصفح> دی الا ثلاثه انا اراده او مشیه دی بار ثلاثه او هما عبارتانا دا دواړه عبارتاله اغه صفات نه په حقيقه وزوندی توجبو توجيب او تخصيصه احد المقدورين سدا ثابت وي ترجيح یو د مقدورين او د پاره په یو د اوقات کې په اعتبار د وقوسره مع استواء نسبه القدره الکل سره نسبت نسبته قدرت ټولو ته برابر ده فلا کنه مرجهنه نه ده مرجه وقعو تععللقعلمه او بلکدل د تعلق د ع ما طببععا للووق س د تعله پادي ووقوي او سیورې ووقو راغ لا خو ترجح بله مرجهح سابته سولا نوفالا کو لاعلمم زن مرجهحنا نو دا هم مراجه وفیما ذکرہ پدغا مزګور معنا کې تنبیهونه آگاہی د مخاطب او طالب لپاره علی علی الرد علی من زعما پرد کولو دی هغه چابنده سي عقیده د داسه مسجد قدیمه او اراده حادثه دا کما قال بهل ال... کرامیه نرده فکرامیان وک قایماتن بذات الله تعالی و علا من زعما و دارن غرد رغف غچابنده صدیق یعقیده ده ده انما انا اراده الله تعالی سی اراده دی الله تعالی خپل پیاللره هغه داوی چدا په طریق د مك... انه هو لیسا بمكرهنه چدای مکرهن ده په د بندې اکرهنه ده کله سوی په پیال کې او ساو او سوي نه ده او مغلوب نه ده معنا دی اراده دی الله تعالی فعل دی غیر لره هغه ده انه امر به چدای امر کون کیدا ان دغه امر عبارت اراده كيف وقد امره كيف به اراده بمعنى الامر سين كيف سنگب اراده بمعنى الامر سين وقد امره كل مكلفنا سي امر قلی سويدا هر مكلف لرا پا ایمان و پسائر واجباتو بنده ولو شاک داده اللہ مشیطه اراده ویلا وقعانو خام خواب واقع کی دو خام خواب واقع کی دو ولی زکاة واقع نسی خوبیاخو تخلفه عقاد مراد له اراده او د مشهد دی بار تعالا نارضين او تخلف د مراد اراده دی الله تعالی محال ده